Välkommen till Bokpalt som görs i samarbete med Mediebyrån Palt. Och idag så har vi gjort antagligen flest antal retakes på det här introt någonsin. Men välkommen ändå Tobias. Tack ändå. Jag märkte att du sa välkommen nu istället för riktigt rikta dig till plural och välkomna. Ja. Och det är ju bra. Man kanske känner sig mer så här utpekad i så fall. Mm. Mm. Utvald. Ja, Även fast vi riktar oss till en bred massa så vill vi såklart förmedla känslan av att det är just dig vi pratar med. Ja, vi vill skapa illusioner att vi bryr oss, helt <håg> En annan som är utvald, det är ju Sparvhök. Mm. Och skapar väldigt mycket illusioner gör han också. Ja, oh, dessutom. Sparvhök är ju huvudpersonen i Ursula K. Le Guins fantasy-roman från Övärlden. Och det är den vi har läst idag. Mm. Mm. En, en tidig fantasyroman, får man väl säga. Ja, 60-tal. ja Och... Och väldigt tongivande dessutom. Det var, det var Hon var inte den första med att skicka trollkarlar till skolan, men hon var den första som beskrev hur upplevelsen för trollkarlar på en trollkarskola var. Vem var den första då? Vet inte. De nämnde inte det i intervjun som de lyssnade på när de sa det. Grymt tryggt. alltså, Man blir ju jättenyfiken ja. på vem som var först. Ja. Och så sen säger jag: Låt oss av naturen då, så jag är inte mer med det där. Nej, men just det här med trollkar, jag älskar det ordet. Jag är jätteförtjust i författare som använder ordet trollkar istället för magiker. Det kan ju vara att jag är Theory skadad, för det är ju trollkar där, förstås. Och mager, det låter så himla, råd och spel på något sätt. Men trollkar, det är vackert. Hon använder både magiker och trollkar, men mest trollkar. Ja, det är. Det. Men om, om vi tar engelska då, för jag har lite olika preferenser där. Men är wizard, mage eller sorcerer som du gillar mest där? Sorcerer är ju besvärjare skulle jag säga. Och wizard är ju trollkar och magician är magiker. Men där är det faktiskt betydelsen omvända tycker jag. Okay. För här, här i Sverige så anses ju trollkar vara personer som har på sig en hög höghatt då, från kaniner på barnkalas. Mm. Medan mager är något mer mystiskt som har liksom magiska krafter från alltså, svart magi, vit magi etc., etc. Men i engelskan så är det väl så att, att wizard det är den som har de här mäktiga krafterna. Medan magician är personen med hög hatt som drar fram kaniner ur hatten. Ja. Uh, hänger du, ja. Hänger du med där? Ja det är Bunker i svenskan, det är, det är en person som, som kan utöva magi, riktig magi. Magician i engelskan är en person som drar fram kaniner och hattar. Yeah. Trollkar i svenskan, det är en person som drar kaniner och hattar. Men den raka översättningen till engelskan, wizard, är en person som kan använda magi. Nu, jag ta, nu när vi har tagit det två gånger så tror jag alla hänger med oss. <laughs> Man vill ju vara en god lärare ja. Och apropå det här med att vara god lärare Så blir jag jätteförtjust när jag läser Några rader in eller några sidor in I den här boken mm. För min, min, mitt favoritmotiv finns ju med här Alltså jag älskar ju när det dyker upp I filmer och det dyker upp väldigt ofta i filmer Och jag älskar när det dyker upp i böcker Det dyker upp väldigt ofta i böcker Och det är den här med, med läraren Som inte verkar lära ut någonting Men som egentligen är den visaste läraren Man någonsin har haft Jag tänker då på, på Mr. Miyagi till exempel Uh, han är ju liksom exemplet. Han, uh, han uh, säger till Daniel att han ska måla hus Att han ska vaxa bilar yeah. Och Daniel tänker Herregud, vad för jag mig inte? Jag får inte lära mig karate, det här är ju skit liksom. <laughs> Men I själva regler så har han lärt sig jättemycket karate Därför att i de här rörelserna när han bilen Det är karate Så man ska inte underskatta den vise läraren liksom, För han, man lär sig någonting hela tiden av honom Samma sak är det ju här med uh, Ogon som han heter Att... Uh, de traskar runt, han följer med han, han blir lärlingsbarrhög till Ågion och så får han knälla runt och vandrar runt på den här övärlden Gont eller öngont som de lever på. Och så blir han till sig ett otålig och så undrar han varför lär jag mig ingenting, varför lär jag mig ingenting gubbe? <laughs> och då säger Ågion att ja, det är bara för att du inte vet vad där ute <laughs> Och så fortsätter det så att eh, alltså jag älskar den grejen bara. Jag, det är barnsligt men, men jag gör det. Ja. Vad tycker du om, om den otgrundig läraren? Jag, det är lite som du säger där Att eh, han kastar ut något citat och så får man tänka själv mm. Och det är ju en, säkert en ganska bra pedagogisk metod så När man har elever som, som vill lära sig ja. Så som eh, så som trollkarren vill här och För, för då, gör, då skapar det liksom en process man måste tänka själv så, Precis som Karate kid där då När han måste stå där och vifta med händerna så måste han tänka, hur är det rätta karate? Ja, samtidigt, så, om man skulle föra den här metoden till grammatikundervisning ja. Det vill säga att ifall man gör ett antal rörelser i ett sammanhang Nog, nog länge, mm. så kan man använda den sen i andra sammanhang Man kan använda den här bilvaksar rörelsen till karate till exempel ja. Det är ju urus i grammatikundervisning Det är ju det här med att man liksom ska lära sig vad subjekt och predikat är I, i kon går och på en äng och sen när man väl har lärt sig det, att man lär sig att är det jävla subjektet så, och går det predikatet så ska man kunna använda det sen i tyngre böcker och tyngre litteratur och vara expert på grammatik. Så funkar det ju inte, utan man måste ju ta allting i sitt rätta sammanhang. Man, man blir ju duktig på, på att läsa böcker och att skriva genom att läsa böcker och att skriva. Inte genom att läsa typ ja, små fingerade grammatikexempel. Samma sak med Karate kid. Egentligen så hade han fått spö i karatetuneringen. För att han ägnar så mycket tid åt att växa bilar. Och hålla på. Ja. Minst om jag är en kasslärare egentligen. Men jag blir glad av en annan grej gällande det här med att lära ut. Ja, vad vadå? Får jag, får jag läsa ett citat? Får jag det? Ja, det i ja, det. Det min podd. Det är din podd du får läsa. Ja, ska vi se. Han pratar ju så här om när, när de är ute och vandrar. Så frågar då eh, Sparvhög sin lärare. Vad kan man använda den här blomman till? Och så säger han ingenting, säger han ågen. Alltså han säger man kan inte använda den till någonting. Och då slänger han bort den. Och då säger ågen så här till honom. När du har sett fyrvecklingen i alla årstider, sett rot och löv och blomma, lärt känna den på dess frön, lukt och utseende, då kan du också lära blommans sanna namn. När du vet vad den är, vilket är mer det vad den kan användas till. Vad kan man strängt taget använda dig till, eller mig? Är Gontberget nyttigt? Eller öppna havet i norr? Alltså det här, det här med lärandet för lärandets egen skull och inte för att man ska kunna använda det i praktiken till någonting. Alltså det är, på något sätt känns det som att hon använder, det här är ett försvarstal för humanioran. Mm. Det var ju mycket snack om att man ska begränsa antalet högskoleplatser till konstutbildningar och till ja, alltså humaniora, humanistiska utbildningar. Därför att man inte kan, de, det finns ingen uppenbar användning för det i det praktiska yrkeslivet. Mm. Men äh, det här är ju lärande för lärandes egen skull Alltså att, att lära, lära sig någonting för att kunna det ja. Och det, det går ju emot den förda skolpolitiken nu också Det här att, att man liksom äh, Lära alla, det som ska, inte bara är mätbart liksom Ja precis, alltså, ja, men en som ska bli skomakare Den behöver bara lära sig att putsa skor Nej men så är det ju inte utan man, man ska ju faktiskt lära sig saker för att lära sig alltså För att kunna bli en god samhällsmedborgare Ja, och och det, det känner jag faktiskt uh, att det finns lite försvarstal till det i den här boken av Ursula K. Le Guin. Och, och även så här om man tittar på kunskap överhuvudtaget så är då, att det är ofta när tvåfält möts som man kanske inte tänkte skulle ha så mycket med varandra att göra. Så man kan skapa något nytt som är väldigt häftigt. Absolut. Precis. Så, så innan man lär sig någonting så vet man ju kanske inte vad det, detta kan vara bra till att kunna. Den där blomman kanske är jätteavgörande för en fin dikt. Eller något, inte vet jag. Precis. och hur? den här denediten kan inte sluträdda liv. Ja. <laughs> oh. Alltså något som en fantasyroman roman behöver, är en fantasy-värld, det är ju ett system. Alltså, till exempel, kan man magi så, så ska ju inte man vara oövervinnlig på det sättet. Alltså, magi ska inte vara så att man kan ju få vad som helst att hända. Mm, mm. Utan att det kostar någonting mm. För det, det skulle vara en skittråkig fence-roman Om man <laughs> Mag kan bara gå och bestämma något så blir det så Och det är ju ofta problemet När man blandar, i, blandar in magi I någon saga eller någonting Att man bara, kan man lösa ett problem Så kan man väl lösa alla problem Varför mm -hmm. flyger liksom inte hoberna på de här örnarna Hela vägen fram till, till berget Liksom och sådär När de är på örnar i, i Vad fan heter de Bilbo. Ah, då? Bilbo Då landar de ju så. en lång bit bort ifrån berget istället Som de är på väg till I, Märkligt. Vilken av filmerna spoilade du nu? <laughs> den första. Okej, ja. Men, men det är nu. väl ju för sig giltigt, giltigt även för hela Sagan och ringen-triologin. Att de gör dumma saker. Ja, ja, eller att man bara kan trolla sig till, till um, Moria tänkte jag säga. Vad heter den? Mordor. Mordor, ja. men Moria finns ju också, det är ju den ja, här staden mm. Ja. Ja, nej men... Jag, jag köper ju Ursula Kelly system. Det här att man, man måste behålla jämvikten i världen. Mm. Alltså att ifall man skapar en storm någonstans. Eller om man, om man ser till att det inte händer, inträffar en storm. Då kommer en storm att inträffa någon annanstans. Det är det här med butterfly-effekt, du vet. Ja. Och ifall man, ifall man gör att det blir fint väder över ens egen stad. Då kommer det bli dåligt väder på ett annat ställe. Om man stoppar en jordvävning här så upp, uppträder den på en annan sida av jorden. Liksom. Det här med att ta ansvar. Mm. På något sätt. Alltså jag, jag köper det fullt ut Och sen också det här att ifall man använder kraftig magi Så, så kan det hända att saker som man inte har något grepp om Ifall man gör saker så... Nej, äh, vi kan klippa där <laughs> Det är intressant det där med vilken typ av magi man använder Varifrån man säger att kraften ligger liksom mm. För det finns ju lite olika, um, olika vägar att gå där Här har de ju tagit språket Kraften finns i i orden att man ska kunna ha verkliga namn så kan man också kontrollera det. Liksom. Och jag, tror, jag tror att det här det är faktiskt den bästa ma magibeskrivningen, den bästa sortens magi som jag råkar på i, mm. i en fänstman. Det är det finns ett uråldrigt språk som härstammar från när världen skapades. För att välligen kunna bestämma något, för att kunna kalla på ett djur eller för att kunna, för att kunna få månen att göra vad man vill och sånt där. Då måste man känna till dess namn på det språket. Och det är, liksom, det är det här med att, att det finns makt i ord. Den, den bilden är ju jävligt tydlig här. Alltså. Ja. Att språket spelar roll. Men om man tar liksom den, den, den magiskolan... ...finns väl även lite grann så i eh, Sagan av Ringen och Harry Potter... Sådär, ...att det är, man uttalar en trollform och, och så händer det. Ja, naturligtvis. Eh, alkemi är ju en annan väg att gå där. Har du sett eh, anime-serien Fullmetal Alchemist? Ja, uh, nej, nah, nah, men uh, jag, jag känner väl till lite grann om ramarna för den Och det är väl inte den traditionella <lösh> alkemisten som är med där Nej, på men, nej. men uh, också där för att behålla någon form av jämvikt Som är, som är tydlig här då i trollkaren från övärlden Så där måste du liksom ha allt Om du ska skapa någonting så måste du liksom ha grundämnena för det Du kan inte trolla fram någonting ur intet Utan du måste ha, du måste ha atomerna för att så att säga Inom alkemin. Ja, lite grann på post, samma alkemin sätt. fanns ju innan atomerna fanns. Eller innan man insåg att det fanns atomer. Ja, men nu pratar jag i fullmetalalkemist. Jaha, okej. Okay. Mm. Men då måste vi säga fullmetalalkemist-alkemin. Ja. Mm. Så att det blir rätt och riktigt. <laughs> okay. och på samma, Lite grann på samma sätt är det ju i Trollkaren från närvärlden Att man måste liksom ha sin båt. Och så kan man skapa lite synvillor. Och man kan binda ihop materialet för att få den att hålla. Och att den inte ska läcka och så vidare. Men... Om du bara trollar fram någonting från intet så, så är det egentligen bara en, en illusion av vad som är där. Den kan inte fylla den, den verkliga funktionen. Ja, de precis. pratar lite grann om att trollar fram mat. Varför de inte bara trollar fram mat när de är hungriga? Och pratar de om att eh, man vill inte äta sina egna ord till exempel. Att det, det ger liksom inte den energin som en riktig paj gör. Precis, det är det gedigna och riktiga arbete som spelar roll i mm. <laughs> det, det långa loppet. En, en trollkag kan inte ersätta en kock. Vi kanske drar handlingen i korta drag här nu, tänker jag, så att folk hänger med. Eh, det är så att en, en ung pojke visar sig besitta eh, enorma förmågor. En ung, han, han lever i den här världen som eh, boken nu spelar sig i. Den kallas för övärlden. Och det är troligen därför att det är väldigt, väldigt mycket hav i den här världen. Och väldigt, väldigt många önationer. Mm. Jag älskar det. med det lever att man får en karta i början av boken, det älskar jag. Det har jag varit förtjust i, alltid. Men hade det svårt att hitta de där olika öarna han åkte? <laughs> hade, det hade jag också. Det var så små, små namn och små, små bokstäver. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja. Men hur som helst, han, han, man upptäcker att han har krafter. Och en trollkar kommer för att bli hans läromästare. Det är den ogum vi har snackat om. Och de går ut på en vandring. Men Sparrhök, som han heter pojken, han vill lära sig en massa grejer. Och Ågun är ju en sån där misstemiag som inte riktigt vill lära ut allting på en gång. Så Sparrhök ger sig av till en trollkartsskola på en Råke. Och där blir han skituff och apra på trollar. Men för att impa på sina kompisar så uttalar han en besvärjelse som han inte riktigt har teckning för. Han, han skriver checkar som hans body can't. Bla, bla, bla. Han, han gör någonting hemskt <laughs> och han släpper ut en hemsk varus ut i världen och sen blir det hans ansvar en skugga. Att, en skugga och det blir hans ansvar att fånga in den här skuggan för att ifall han inte gör det så kan någonting hemskt hända det är liksom, den kan söka upp honom istället och så kan han den tar ju hans kropp och ifall en, en sån här skugga har kontroll över en trollkar så kan det gå riktigt, riktigt brunt till för världen för Trollkare är jätte, jättestarka personer. som <laughs> ska sabba grejer. Ja. <laughs> det var väl en bra sammanfattning, va? Ja, helt okej. Okay. Ja, nej, bra, tyckte jag. jag. Ja. Ja, <laughs> ju viktiga, viktiga detaljer, men, men det var ändå en röd tråd rakt igenom. Ja, absolut. absolut. Ja. Och det här med, Som vi har snackat om, det här med jämnvikt och balans– –och uh, även det, det här att han är på jakt efter en skugga– alltså, mm. Det, här, det finns en tydlig dualism också. Ja, och det har ju det här med yin och yang och ljus och mörker och balans. Och, och vi kanske nämner här då för Ursula K. Le Guin, hon är fet, taoist. Alltså hon är taoist. Och det märker man tydligt i den här boken. Mm. Tycker vi. Ja, det tycker vi. Men för, för jag tänkte först genom stora delar av boken att det inte var så mycket så här jämnvikt utan att det var mer så här klassiskt fantasy att det onda mot det goda och allt det onda måste dö. Han söker upp drakar för att de är onda och liksom slaktar dem. Och fördriver och sådär. Och ursäkta det bara med att de här är onda. Liksom. Man ska inte vara här. Och det är ju inte det, är inte det klassiska jämviktstänket Men kom du, till en annan, kom du till en annan uppfattning? Ja, längre, längre fram i boken så tyckte jag att den blev mer och mer fokuserad på det här jämvikten, de nämner det ju till och med eh, att det ska vara en jämvikt och eh, prata just om det som du var inne på tidigare med att man inte eh, ska sabba balansen i världen genom att trolla i onödan och sådär. Ja men det, det säger ju någonting att den stora um, antagonisten i boken, alltså fienden det är en skugga som han har släppt ut i världen Så alltså, på sätt och vis är det ju han själv mm. han är sin egen värsta fiende och på det viset så finns det ju ingen tydlig, man kan inte riktigt säga att, att det finns en ond bov och ifall man tar koll på den här boven så är allting färdigt och fixat. därför att han bär det här själv. på han, han är ute efter sig, sin egen rädsla. Det, det blir tydligare och tydligare vad vi snackar om ifall ni bara läser boken. För ja. den, den, den är lite mystisk också. Det är, ibland var det lite svårt att hänga med i vad som händer egentligen. Den, den i slutet. Har, den har ju ett litet sånt face your fear budskap. Alltså, ja. Sättet att besegra den på. Han, han försöker ju fly men det leder vart så han måste helt enkelt uh, möta det han är rädd för. Och han är inte på något sätt säker på att han ska lyckas besegra den här skuggan. Men han måste Nej. ändå liksom möta den. Precis. det, det här jag... får man att tänka på ett gammalt citat i Knight Rider. Tittar du på det när du var liten? Nej, det gjorde inte. Uh, det inte. Nej, det är för jävla bra. Du är Michael Knight då, som uh, åker i bilen. Ja. Då ska han hjälpa någon liten pojke som är mobbad. Uh, och så frågar han så här, uh, vilka fighter är det man ska ta eller något sånt. Och den här pojken säger att äh, man ska bara slåss när man vet att man kan vinna. Och då så säger Michael Knight så här, nej det är så mobbarna gör. Du måste liksom stå upp även i lägen där du inte, där du inte är säker på att du vinner. Och det är ju det, jag höll på att kalla honom, honom Garp nu men det heter han inte. Sparuhög. Ja, men Gedd han, han, heter ju huvudpersonen också. Han har flera namn. Ja, det ja, där var min koppling. <laughs> han, är, han gör det som inte är... Man ska alltid slåss. Han följer den filosofin. Man ska <laughs> ja. Fightas hela tiden. Nej, men man ska stå upp för det som är rätt, oavsett om man vet att man går os oskadd ur det eller ej. Ja, men det, det kan jag väl instämma i. Men just det, det finns här med. Existentialismen är det? Ja, berätta hur. <hör> ja. <hör> <hör> du kan inte bara säga så. <hör> <hör> jag ska berätta hur. Existentialismen. –handlar ju om att gå, kunna gå sin egen väg– –och göra det som är, eh, känns rätt för dig– –och inte följa massan. –Jaha, samma sak som grynet-filosofin då. –Ta ingen Aha. skit. Aha. Aha. Ah, ja. –Det klassiska i fantasy, det här med ont versus gott och sådär– det gjordes ju en filmatisering av Trollkorn från nivåvärlden som heter Tales from the Earthsea, en animé. tycker om. Jag har inte sett den, men hon tyckte inte om den, författaren. Nej. Därför att, just därför att de har förenklat allting, de har satt en ond bov i fokus. Och ifall man besegrar boven så är allt klart. Det, hon gillar inte det, hon, hon, hon tror inte bara det enkla med att dela upp i ont och gott. Och upplösningen i boken Torkar för nya världen visar ju att, att, visar också på det att det, det handlar inte om att dela upp saker och inte gott. Det handlar kanske om att förena dem. Man behöver både det ena och det andra. Mm. Mm. Just det. Och en intressant grej här också då, just med boken. så alltså Jag tycker att den blev bättre och bättre ju mer jag tar reda på om den, efter jag läst den. Mm. Som jag inte noterar direkt när jag läste den själv, utan... Till exempel hennes eh, antirasism som finns i den. Tänkte du på det? Ja, jag blev förtjust för att hjältarna inte var vita. Ah. Sparvehög beskrivs som en mm, guldfärgad hy, alltså en bronsfärgad hy. Och hans bästa vän Vicker är svart. Och det är ju inte standard fantasy. I standard fantasy säger hjältarna liksom bleka och eh, typiskt kaukasiska ja och Vi ska komma ihåg, den här släpptes ju då I 1960-talets USA Det var ju väldigt rasistiskt mm. Och Dessutom då så fienderna I den här boken, alltså de som anfaller eh, Hans by I början och så Det är ju, ja, man kan väl beskriva dem som Vikinga, ja, blonda, blåögda ja. eh, Vita liksom Och där, där blir ju De vita blir ju barbarerna Och de eh, Ohedliga och farliga Ja, det har du rätt i Och det, detta är någonting som hon har berättat om Att det var, det var ett medvetet val att göra så Och långt efter som fått eh, massa feedback från, från människor då, Som har känt att, att eh, här var första gången de faktiskt kunde identifiera sig Med, med liksom hjälten och sådär och, och kände att de var inkluderade Och det är ju väldigt fint Ja, det är det Men jag tyckte den var eh, nästan genomsympatisk boken faktiskt eh, och jag blev väldigt förtjust i, i alltså jag är ju gammal fantasy-nörd jag läste ju typ kilovis med Terry Pratchett när jag var väldigt ung och, och förälskade mig i allt vad kronan barbaren hette och jag tolker naturligtvis och sådär eh, det är ju ett kapitel som jag lämnar bakom mig nu men, men eh, jag blir ändå jag blir pojke på nytt när jag läser den här boken mm. faktiskt ja, det var faktiskt väldigt roligt och jag, jag ser gärna att vi lägger till mer fantasy på listorna ja på mm. våra framtida läslistor det här som eh, vi båda är så förtjusta i den här magin där man ska kunna nåntings rätta namn yeah. det handlar ju också om eh, att, att en trollkar eller ingen ska egentligen avslöja sitt rätta namn för någon för, i den här eh, världen därför att då kan man få kontroll över den personen ett namn liksom har så pass mycket makt namnet och ordet är så sammankopplade med eh, saken, tingesten då, då tänkte jag lite grann på det här med, med att det är ju faktiskt gammal svensk folktro eller folk i allmänhet, att namnet kan, sam, kan kalla på någonting. Alltså att namnet har någon slags magisk verkan. Och det fanns vissa namn som man undvek att säga för att man var rädd för att då skulle man locka till sig den varelsen. Det kallas ju några ord det här. Ja. Uh, att, att man sa till exempel inte varg. Eller ja, man, okay, det är lite mer komplicerat än så. Man sa inte ulv först och främst. Ulven är det ursprungliga namnet på vargen. Utan okay. man sa varg som var ett noa då. Det var ett kodord för det här. För annars kunde man kalla till sig ulven. Ah. Men eh, sen så blev ju varg det vanliga. Då var man tvungen att hitta på nya noa För att man inte skulle locka till sig vargen till byn. Så då sa man till exempel ja, guldfot. Gullben. Alltså sådana grejer. För att, för att inte frammana vargen med oavsiktlig magi. Det är därför det finns så många namn för djävulen också Hinhåle till exempel därför att man inte vill kalla djävulen till sig Ja ah, just det Och, Men är det på något sätt samma princip att man inte ska uttala Guds ord? Ja Eller men det, Absolut det är, till, så, ja, vad, vad är det hela namnet? Det är Jave va? Ah. Att man inte säger det som man, man talar runt det Man använder ord. ett av huvudorden är att man inte ska missbruka Herren i Guds namn till exempel mm, Precis och det är väl också en av, en av tankarna med att man inte ska svära så mycket för att man kallar till sig i onda makter. <laughs> så det finns ju liksom, hon har lånat lite grann från folktro och det, det tycker jag allt. på allt. Samtidigt som att det här är en, en bok som, som verkligen lyfter fram vikten av att kunna, kunna språk, att uh, känna till uh, namnet på saker och ting. Mm. Mm. På, tal... Jag... på tal om uh, saker och tings rätta namn. Så, så nämndes det i boken någonting som är bland det mest missvisande rätta namnet som finns, tror jag. Mm. Tågvirke. Vet du vad det är? Jag vill säga ja, men jag gör inte det. Jag vet inte vad det är. Det, det är ju ett rep. Mm. Det här stötte jag på första gången när jag praktiserade på en järnhandel i, i Lyserkil, när jag gick i högstadiet. Och någon sa, ta ner lite tågvirke. jag bara, what? <laughs> Jag tänkte att det skulle ligga olika delar till ett lok där uppe då, eller någonting, men ett gammalt rep. Vad besviken du blev. Ja. T tänkte du på att det fanns... Ja, men det har du rätt i. Jag höll på att byta ämne där. Helt, helt oartigt. Ska vi prata mer om, om tågvirket? Nej. Är du säker? Ja. ja, nej, men det, ja var jag konstigt, med. det var ett konstigt ord, Rasmus. Alltså. Ja, tack. Ja. Man kanske var rädd för repets krafter så man gav det ett annat ord, namn. Vad var det ja, du nu har vi ut Nu har vi tömt ut ämnet. Töm. Uh, tänkte du på att, att Klass fanns med i det här också? I boken av Ursula K. Leguin. Jag tänker på uh, han kommer ju från ett enkelt hem. Ja, just farfök. det. Just det. När han kommer till skolan så blir hans fiende direkt blir en som heter Jaspis som uh, är en son och som är aristokratisk och den här kollisionen då emellan är rätt tydlig och den fortsätter genom en stor del av boken. Mm. Jag tänkte lite grann på Onskan <laughs> och <Young -Yoo. laughs> jag. jo. Ja, det här med eh, den arbetarklasskillen som kommer till stället där det finns en eh, viss aristokrati och en hierarki. Och, ja. Jag såg framför mig den här skarsgård i alla fall. Det är så Jaspi såg ut, tyckte jag. Han som var mobbarkapten <laughs> i Onskan. Och det, det fick mig också tänka lite grann på hur gör man när, man när man föreställer sig Hur folk ser ut i böcker Och så v Vanligtvis så är ju folk Jag ska inte säga ansiktslösa för mig Men det är lite flytande där att jag kan ha en viss bild Av hur en person ser ut Hur en huvudperson ser ut Sen så kommer det plötsligt fram efter den halva boken Att han drog, han drog sina fingrar i sina röda mustascher mm. då måste man Börja tänka om hur han ser ut Och det är skitjobbigt så ibland så brukar jag strunta i den detaljen och tänka, ja nah, han har inte reda mustasen. <laughs> Hur gör du? Um, jag vet inte, alltså... Jag undrar om jag inte oftast egentligen applicerar mig själv som huvudpersonen. Oj! <laughs> <laughs> <Det> är, inte... <laughs> är inte det man gör nu till åtta? Vad är grejen? <laughs> <laughs> uh, snart 28, det är en mot. <laughs> Det var jätteroligt, berätta mer Nej, men, du? Jag... Är, är du Sparvök? Ja men jag tänker Eller jag vet inte jag, Jo men, ja, men jag tänker nog att eh, När saker och ting beskrivs Ofta så tar jag det ur liksom, Huvudpersonens ögon Och då ser man ju det, det Han eller hon ser Och då blir det ju inte så relevant hur man själv ser ut mm. Så då, jag vet inte jag... Men ser Sparvök ut som du? Nej det går ju emot Själva beskrivningen i boken Ja, men tänker du att han ser ut som du? Ja, men ja, det gör nog. Okej, okay, ja men bra. Då, då, tänk, då pratar vi om samma saker i alla fall. Men det är ju jättekul. Det ska du garpa hans värld så garp ut som du. Ja. Fan vad kul. Så du sitter läser en massa böcker där du själv springer runt. Det är det bästa jag har hört. Är du? Jag var tvungen att tänka på Robin Williams när han läste garp. Jag hade sett lite av filmatiseringen jag förstår ju böcker rätt fett. Och därför avskyr när man har filmbilder på omslagen. Det är ju mm. något som jag verklig, verkligen verkligen verkligen avskyr. Men vad roligt, Rasmus. Ja, men det, det här har vi pratat lite grann om för att film förstör. Och en annan grej som vi har pratat lite grann om för är ju spoilers. Och att mm. eh, du stör det på någon in, invävda i text och i förord och så vidare. Och här är det ju jättemycket sådana spoilers- Alltså att de säger, Åh, den här önskan han aldrig återvända till igen. Ja. Till exempel. Hur kände du för det? Jag funderade redan inledningsvis på det här. Att, att, I typ de första sidorna så står det att han blev den stor, största ärkemagen någonsin i världen. Och han... Visst påminner det om intro till Kona? Jag kommer inte ihåg intro till Kona. Nej, jag och kanske tänker du, du, tänker, det på den, tänker du på den gamla Mono swartz tänker du på den nya? Nej, jag tänker på den gamla mm. Ja. Eller jag kanske klipper in det här, vi får se. Men uh, skiter det i... här. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius there was an age undreamed of. And on to this Conan destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee Ja men får, får jag säga klart först? Ja det var det, jag skulle så. försöka leda oss in i igen Ja ja ja okej okay. Nej men eh, grejen är att, att det viktiga är ju egentligen inte i den här boken vad han blir så För det är ju, avklaras ju redan i inledningen mm. Det viktiga är ju snarare hela den här världen och de regler som gäller i den här världen Ja. Och jag tycker att det är nog för att hålla intresset uppe mm, mm. Ja. Och sen är ju den här personen som, som berättar Det är ju någon slags märklig kronikör alltså som har fått tag i någon slags historiska urkunder Vissa saker går hon inte alls in på Som, som när han ska undervisa sin speciell stuga i en viss skog Så skriver hon bara att det gick många rykten om Han var där När han sen kom tillbaka två år senare så alltså, du vet att hon Personen ja, som berättar vet snabbt, inte allting alltså. Nej, Ja, ja, ja och sen jag undrar lite grann också hur, hur personen som berättar vet det för det står ju sen att, att alla historier som alltså den här berättelsen har gått förlorad för eftervärlden står det mm. att det skapas vissa myter men ingenting verkar liksom kunna avslöja som hans tidigare liv men hur kan du veta det då tänker jag men det där är ju det, är lite han också för då är det ju liksom berättarrösten som är där i början ja men eh, jag tänkte också på det här att det där är ju en en, en, en investering eller ett commitment som författaren gör. Detta är första boken i en serie av sex. Av ja, fem? Va? Jag tror det är fyra romaner och en novellsamling. ja. ja. Okej, det, det var först en trilogi, för den här kom väl 68 här för mig, eller sen 60-tal. Sen ja. kom någon två andra lite senare. Den tredje boken, Trilogin, kom på 72. Och sen så skrev hon en fjärde bok. Men det var typ hur lång tid som 90, helst efter. 19 2001 och 2001 står det att det har grejer i den här serien. Ja, så det är typ 20 år efter att hon hade släppt den tredje boken. Så det var lite att hon bestämts sig för att återvända till världen. Så det finns en ursprunglig trilogi och sen finns det några till böcker som utspelar sig i Ö världen. I alla händelser. Det blir ju en, en begränsning man lägger upp för sig själv. Och det är ganska vågat på något vis. Eller jag vet inte, sådana ramar kanske underlättar själva författarskapet också. Vad tänker du då? Nej men om man säger så, här, ja nu måste den här draken hålla sig på östersidan om den här ön. Och han får inte komma tillbaka till den här staden förrän han har gjort det här. Alltså att man, hon, hon lägger ju upp olika delmål och begränsningar för sig själv i världen. Om hon skriver, så här, om hon skriver redan i första boken att det här kommer han aldrig mer göra. Så kan hon ju inte senare i en bok hitta på att han gör det igen. Och andra sidan så är det här en genre där man kan hitta på rätt mycket. Det typ, skit i den där tråkiga draken liksom, man kan... här kommer en blå oh. smurf som kan, som kan trolla fram vid under sin jag säga, röv jag det, sitt öra ja. <laughs> Så du tycker inte att det blir en begränsning? Om, om det blir en begränsning, nej nej, alltså, det, det är ju en begränsning rent, <laughs> rent krass så är det ju det. men jag, jag tror inte att de känner sig fjättrad Nej, nej men det är ändå nej, då har de väl inte gjort så Nej. Och hon är fri att välja själv när hon skriver. Man tycker det, ändå. Blir du sugen på att läsa fortsättningen? Eh, ja, det blir jag. Jag blir också det, faktiskt. Och jag vill äga de andra böckerna i serien, för de är så fina. Det är drakar. Mm. Jag, jag, tyckte om inte, drakarna jag... I... jag tyckte om drakarna i den här boken. Ja, synd att de dör. Men jag tyckte... Nej, det gör de inte. Det är en som lever jättemycket. Ja. Ja. Men jag vet inte om ja, jag är lika impon imponerad av eh, omslaget som du är. Vad fint det Ja, men det är väl så okej. Okay. Jag tycker det är fint. Det ser lite Högstadie, Någon som är väldigt bra på att måla i högstadiet. Lite nej, men jag, jag tänker lite så här på uh, Astrid Lindgren magi på något sätt. Typ. Mm. Mm. Och det gillar jag. Ja. Föglar och, och draken. Ja. <laughs> uh -huh. Varför inte du på imponerad? Men säg varför den är ful Nej men jag tycker inte att Det sa jag väl inte att den var Bara inte så himla imponerad Du skriver inte om den mycket Det är inte Garpans värde-material här direkt Tycker du att Garpans värde är så himla snygg? Ja, ja, du tänker på det nya med tatueringen där ja. Tatueringsomslaget ja. Du menar den här gamla varianten som jag hade Med ett rosa omslag och blå bokstäver på Den var inte okay. så fin mm. Så här gör vi också i bokpalta, att i varje avsnitt så väljer vi varsin låt som vi associerar med den här boken igen, som vi har läst. Jag tänker köra lite som så, recap nu när vi, nästan, när vi börjar närma oss avsnitt 20. Vad har du valt för låt till den här boken? Jag har valt Whispering Jack Smith, uh, Me and My Shadow. Som är en uh, fin sån liten 20-tal mm. Faktum är att när jag läste om en, en bokserie som leder på 20-talet Vars namn undflyr und mig nu Men jag, jag levde i, i tanken Att jag skulle skriva en roman om honom Och då, då kände jag att jag ville Lyssna på lite tidstypisk musik För att få in den 20-talskänslan Och då hittade jag den här låten eh, Sen så gavs den ut ett år efter Att han dog Så, så det sabbar ju av mina planer På att ha med dig i någon slags eh, någon slags väv då, Den här låten och dess tema Men, men uh, den var en väldigt bra låt och jag lyssnade på den flera gånger Och anledningen till att jag väljer den till den här boken Det är ju för att Det är ju faktiskt hans skugga som han är ute efter Det är det som är storyn, han jagar sin skugga mm. Över hela världen Det vill säga hans skugga är, hans, är i hans tankar Dag ut och dag in Och den här låten Meme och kära Det handlar om en person som är väldigt ensam Och som bara har sin skugga till sällskap Så det är lite samma sak uh, Ja, det skulle kunna vara Sparvök som sjunger den här men ja. ändå inte. <laughs> för i Mie så verkar ju Skugga ha enda polare. Men i eh, Torka för övervärlden så är de inte polare. De är RG-fiender. Ja, och men ja, visst är de det. Ja, bra tillhör, Grasmus. <laughs> <laughs> Tack. Nu <No>, har vi bra banter. <laughs> Jag blev inte så förtjust i den låten Men jag tycker att valet var ändå findigt. Ja, för det skuggar mig i titeln Ja Det är ett enkelt sätt att lösa det på Ja ja Vad har du valt då? Jag har valt The Wizard Av Blind Guardian Ett power metal band Som jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på i högstadiet Och början på gymnasiet Och det här var en av mina favoritlåtar med dem Och det är egentligen en cover från Raya Heap. Åh, oh, de här som blandade metal med typ Beach Boys pop. Ja. <laughs> Men, eh... Och som är döpt efter en karaktär i Charles Dickens. En Charles Dickens roman. David Copperfield tror jag. Ja, just det, sitter du här nu med Wikipedia framför dig. Nej. Nej, okej. Okay. Snyggt för det står det direkt på Wikipedia nu. Sitter du med Wikipedia framför dig? <laughs> ja, jag är man. Super. <laughs> Jo, men det är lite oklart vilken wizard det är de sjunger om i, i sången. Det finns olika tankar om att det skulle vara Gandalf. Det kanske är Merlin. Det kanske är en ängel eller kanske är gud eller något helt annat. Kan det, det? vara typ han, vad heter han som har lejon i Vegas? Nej, Okej. Okay. det är tigrar för första. Nej, men det finns säkert någon som har lejon. Ja, mm. eventuellt. Den är det inte. Det tror jag inte. Jag Nej. Och... Nej. Nej. Men jag tror att det kan vara Sparvhög. Oh, det kan det faktiskt vara. För Urihi var vi verksam på 70-talet och då var den här boken liksom redan en succé. Mm, så mm. jag lanserar en ny misstänkt Wizard. Och även Sparvhög sitter och dricker vin och berättar historier. Och det är någonting som händer i, i The Wizard också. Det låter som en spännande berättelse. <laughs> Han satt där, han drack vin. berättade en story. Om vi går in på Spotify nu och prenumererar på länken så kommer du få höra en sån som är ännu bättre än det som Tobias precis presenterade. <laughs> det var ju en sampling från låten Ja men du, jag vet ju att du har träffat en lama. <laughs> apropå apropå <laughs> ingenting alls. <laughs> ja, ja. Berätta om gjort... möte med den tibetanska laman en skoluppgift tänkte jag säga. men det var på ett skolbesök när jag pluggade religion då berättade han lite om sig själv och så fick vi ställa lite frågor och det, det, den stora behållningen från det mötet var när en i klassen frågade varför han hade så långa lillfingernaglar han hade, ja men de kanske var två, tre centimeter långa liksom utanför det här fingret sluta jätteånga lillfingernaglar så frågar så han ja är det någon representation för tron då på något vis eller så där. Och då bara skrattade han lite grann som, lite som Yoda. Och så sa han att nej, men det är väldigt bra när man ska göra rent öronen och kliar sig i öronen. Så som han att det var, var en ren praktisk funktionell grej att ha väldigt långa lillfingernaglar Men det är ju lite Äl... kul så där när man tänker sig att, att någon som är munk eller lama eller något sånt där bara bara är det för att allting i dans person kretsar kring detta då kan ha lite saker som bara är praktiskt också. Alltså lamor är ju så himla goa som och jordnära trots att de är så värdade och upphöjda. Ofta. Aha. Du har ju också blivit välsignad av en den här veckan. Ja, det har jag blivit Jag träffade en lama eh, i jobbet och jag intervjuade honom till Göteborgsposten mm. och eh, han var också så här, hade nära till skratt och var han hade visst ett vackert budskap om fred på jorden och kärlek till alla medmänniskor etc. Men han var också lite, han var lite busig. Och han, han sades vara inkarnationen av en lama som ledde på 1700-talet. Alltså på, ny, på nytt född lama. Och då frågade jag honom det. Men den här lama som du är en inkarnation av, han mediterade ju hela sitt liv i en grotta. Varför är du så ut Och, och då sa han, det blev så himla långtråkigt. Det tyckte jag var sjukt kul. Ja, Ja. Och det här kopplar vi då till, till boken lite grann För att det är nu ett ganska tydligt så här östligt eh, tänkande Som genomsyrar berättelsen Du tänker på balansen i tillvaron och ying ja. och yang och, Ja, buddhismen har ju också sitt, sin variant där med karma Det vill säga plus- och minuskontot Ja, och, ja just, och det här balanstänkandet Att det inte att allting inte ska vara, ska vara gött det Ska vara lite kast också ja Precis. Du, vi har ju fått lite tips på fantasyböcker Vi slängde ut en fråga på Facebook Om vad deras vad våra fans Bästa fantasyböcker är Deras bästa fantasytips Ja yeah. En oroväckande stor mängd av dem som har svarat Heter Holmgren efter någon kan jag, kan jag meddela <laughs> Ja Anar väl lite jäv på något vis Att de är mer benägna att svara De som heter så uh, Nej Okej Ja, kanske, kanske, kanske. Uh, vad har du fått för tips då? Tar du Holmgrenarna så tar jag de andra. Nej, men jag kan, jag kan ta uh, min lärare i litteraturvetenskap från Karlsvars universitet. Som nu håller på att skriva en bok om regningsrepliker i skönlitteraturen. Han heter Torsten Rönnerstrand och ni har sett honom på TV4 tidigare i intervjuer. <laughs> Han tipsar om trollkorn från Övärlden. Så vi är ju lite före honom. Ja, <laughs> fantastiskt. Ja, och min andra eller, min mentor kan man säga min handledare i litteraturvetenskap från tiden där Helene Blomqvist, som har forskat i Svendelblangs författarskap, hon tipsar om andra boken i från förnyvärdens serien Gråkameran i Atwan. Eh, så vi, vi har ju verkligen eh, hoppat in i fantasins guldålder. Guldåder ja. kan man säga. Ja. Alltså det är riktigt så här fin kultursfantasy vi är inne på. Ja. En kul grej. Det har funnits en liten bif mellan. Eh... J.K. Rowling och... Uh, Ursula. Visste du det? Nej. Ja, du tänker på det här med trollkörsskolor och grejer. Ja. ja. För... Uh, uh, Rowling har ju blivit anklagad för att ha snott saker från Ursula då. Men... Uh, Ursula har inga så här hard feelings där. Men säger att uh, hon inte är så originell som hon blir hyllad för att vara. Det var ju mycket snack om det här med... Uh med trollkarskola och att man snor. Uh, Terry Pratchett fick ju en släng av den sleven- att han hade bara nallat en massa idéer- från J.K. Rowling. Men Terry Pratchett var ju fan 20 år tidigare- än J.K. Rowling. Ja. han liksom... Uh, det, hjälps han, det hjälps inte. Han, nej, men det, det är lustigt att man, man anklar folk- för att grejer, men alltså det, alltså, det går ju att göra på så otroligt många olika sätt. Jag menar, J.K. Ja. Rowlings trollkarskola- är ju helt underbar också- men den är på ett helt annat plan än vad- Trollkarskolan i Trollkaren från ö Är cool liksom. Ja, och Trollkaren från Ö-världens Trollskolan är över på liksom 50 sidor kanske Ja, det är mer en översiktsbild Av hur det, hur det går till när man blir ja. maker liksom. mm. Jag fick ett sms Av Pocket Lover Oj, är det tips? Ja, med tips, Nenne Ormes Känner du till henne? Vad sa du? Nenne Ormes Aldrig hört mm. Född 75, svensk författare Skrivit, Nenne Ormes Ja, ja jag uttalar säkert Helt åt helvete Hon har skrivit udda verklighet Och särskild mm -hmm. Och eh, de rekommenderar Pocket Lover. Jag eh, har som sagt inte heller hört talas om henne innan Så jag kan inte ta ställning Men eh, om, mm, Lover, hon var med i avsnittet Om oss förra gången ja, så hon hon. ja, precis Så om hon ja, säger att det är bra så du, är det du, Ja, du vet ju vem det är alltså. Ja, men Nenne vet jag inte vem det är Aha. <laughs> <Dumb ass>. På <laughs> på, Twitter, ja, på Twitter har ju fått <laughs> rekommendationer om Robin Hobb. Ja. En annan fantasyförfattare som många gillar. Och har vi har mer fått Twilight var det någon som skrev mm, Vi är redan och Guldkompassen. Ja. Tycker jag Paula. Min gamla älskade författare Terry Pratchett tycker upp i tips här. Det är från mm. en Holgrenare. gillar jag. Mm. Mm. Oklart om han vill kalla sig fantasyförfattare egentligen va? Uh, det är frågan ja. Men det tycker jag att han ska göra Jag tror i alla fall inledningsvis Nu, nu, nu pratar ju bara blyer. Så jag har ingen aning Men jag tror att inledningsvis så skriver man ju Något som kan sägas vara fantasyparodi mm. Och uh, inte mig emot För de två första böckerna i Discworld-suiten uh, Som heter Magins färg och det fantastiska ljuset Det är de två allra bästa böckerna i serien tycker jag och det är då när han är mest fantasyparodisk. Men sen så utvecklades ju skivärlden, eller Discworld, till att bli en helt egen värld med helt egna regler. Det, jag kan tänka mig så att han först invänder mot termen och sen mer och mer blir fantasyfatter. Men jag kan också tänka mig att han ändå håller liv i tanken att han beskriver ju egentligen dagens samhälle på ett satiriskt plan. Det vill säga att det finns ju många... Samhällsaspekter i det han skriver. Det som inträffar i Discord-böckerna har ju hänt här på jorden också, fast han förvrider det och liksom uh, ja, förstärker olika grejer. Lite som Världskrigsrätten. Lite fast uh, helt annorlunda. Ja, ja. Lite som Gulliver's Resor, fast uh, roligare <laughs> skulle jag säga. Har, har du tänkt på det? Fantasy överlag, om man pratar generellt, så tycker jag man kan hitta tydliga spår av elitism royalism och kanske någon form av frö till rasism också det är väl urtypen av rasism jag menar typ det här med man kan inte lita på dvärgar och, och alver är fagor och vackra det är typ att det är, det är olika folkslag med olika förmågor och egenskaper det är, det är det rasism handlar om hur försvarar vi oss mot det då? vi får ju bara säga att ja så är det, ju. Liksom. det är ju, det är skitkast Så är det mm. Men just i just för i från övervärlden Finns det ingen sån rasism Nej, Nej. Eh, där är ju Där är det ju alla, Bara är ju människor för, liksom. ja. Eh, ja, precis Och eh, det, det är de, ja. Och det. ju Och det kännetecknar också Kanske fint att rasismen då att det, Där är det ju de facto andra arter egentligen Eller arter kanske inte Men det är ju andra, alla, alla människor är ju samma ras I verkliga världen. Ja, men frågan är hur långt, alltså det är ju faktiskt en uppdiktad värld ja. Sen så kan det ju vara så att den är en, en satirvariant av den riktiga världen och så Men frågan är hur långt man kan ge, ge, göra seriös kritik på det Samt som med, med Leonkungen, det är lite allvarligare förstås, det riktiga utsättningen till barn Men där så har vi ju eh, olika eh, djurarter som är giriga till exempel Och andra är ädla, etc, eh, mm. etc nu, nu har jag inte läst den, men den här uh, Det övergivnas armé heter den, den uh, boken som uh, är någon form av hate speech mot uh, rollspel. Den som har fått så himla mycket skit. Uh -huh. För att den är typ dåligt efterforskad och uh, fylld av felaktigheter. Ja, den, den gör väl någon form av anklagelse, om jag inte minns fel, att uh, fantasy liksom gynnar ett rasistiskt tänkande även i, i verkliga världen, va? Ja... Vilket Men, talar emot att det skulle vara så. Va? Just för att det finns i den publikationen talar ju emot att det skulle vara så. Ja. ja. Men det här elitistiska, det kan jag ju känna igen även i Trollkaren från den här världen. Att det är, man strävar efter att bli bäst hela tiden och att det är en jämförelse med andra på det sättet. Ja, det blir ju lite grann av boken sensmoral. Att det man med att sträva efter att bli bäst, det är egentligen inte så himla bra eller vettigt. Typ Ågeon försöker lära honom här att han ska vara kvar och lära sig att allt viktigt skita av honom. Ja. Men när Sparrowök vill vara bäst så har han åker till den här trollkarskolan och lär sig en massa magi. Och det är också det som sett hon i skiten, att han försöker impa på någon. Visa att han är den bästa trollkaren. Och då gör han mm. den farliga besvärelsen. Så hela, hela romanen är väl ändå ett brandtal mot elitism. Ja, när du säger det så... Ja, man kan säkert tolka det på båda sätt men uh, så känner jag. Men det som kanske gynnar din uh, tanke här då är ju att Sparvhög är ju verkligen inget asshole. Känner du till begreppet? Uh, det låter som att du ser fel, asshole. Ja, men asshole är en person som frågar om råd men sen inte följer dem. Men det är ju inte Sparvhög här. utan han, uh, han lyder ju de råden han får. Och det är också lite så här ovanligt Tycker jag i, i fantasy ofta. Eller i sagor överhuvudtaget. Är det någon som ger några no, no råd till någon. Och sen så gör man motsatsen ändå. Fast man lyckas. Ja. Han eh, får ju till exempel rådet att inte för, förvandla sig till. Eh, till några djur eller så där För att man kan bli fast i den formen. Och det känns som i många andra berättelser. Så hade man ändå så här. Utmanat ödet där och försökt att förvandla sig i olika lägen. Men eh, han bara. Nej jag ska lyssna på min mästares råd här. Så vill jag ni göra det just den grejen har ju Terry Pratchett lånat tror jag. För jag vet att mormor Vädervax som är en känd häxa i hans romaner ja. hon är ju en, en korp väldigt länge och så börjar mer och mer känna sig som en korp och mm. riskerar att bli en korp helt och hållet. Så det, det är ett rakt spår där. Man märker att Terry Pratchett har läst Ursula K. Le Guin. Ja, verkligen. Sånt är kul. Du, Raisi, mm. du har väl tre tre till mig Ja, <laughs> jag har tre bookie Och tjus, tjus i vällen mellan Ja, vad kul det är att, att det finns en vad för tjusta fattar där i att döpa grejer till tok <laughs> <Det> finns en <laughs> <laughs> det finns en ö här som heter tok där de ja. har så olika berättelser om vad som hände och sådär och så i, i, i tolkens roman finns det ju en, en familj hobbitar som heter tok också Ja, men vad, är men vad det är... Jo, men är det... Det heter ju tok även på engelska i Sagen och ringen. Ja, jag kan tänka mig att i Leguins original heter den Tockön. Den heter inte typ Fool. Nej, <laughs> antagligen. en fool heter den igen. Det är ju också en spännande grej. Nu tar det också innan vi går över på böckerna som du ska välja. Hon började med att rita kartan. Och Jaha. sen så liksom skrev hon händelse Eller berättelse Så samtidigt som hon skriver så utforskar ju också hon den världen För hon hade ju inte liksom gjort upp reglerna för den innan hon satt sig där och skriver Någon form av tanke då är ju såklart Men, men alltså, det, hela bilden var inte klar för henne Men <clears throat> där är det flera öar som heter efter hur de ser ut Typ händerna, öronön ser ut som ett öra och det är några käftar någonstans och sådär ja. Så där ser vi ju inte så ofta i verkligheten att det heter efter hur det ser ut i en översiktsbild. Det, detta måste ju vara ett spår <skratt> över, att hon, <skratt> <skratt> över att man får ett flygfoto till att börja med när man hittar på sina namn på olika platser. Det måste ju vara någon som typ kan flyga och ja. alltså som har spottat allting. Ja. Ja, det är, det är en, en kul anmärkning där. <skratt> Då hade man ja. det ganska heter till typ, bananen, kanske. Ja, kanske. Och Italien Eller... hade gett att benat. Ja. Men vad, vad, tycker du, vad tycker du om eh, försvenskade namn och så? Jag vet Eller... att i Game of Thrones så heter väl orterna, eh, deras namn är ändå brittiska på sätt och vis va? Um... Du kanske inte har läst de svenska översättningarna? Nej, nej jag har bara läst titta på engelska. Okej, vi tar det tar ett senare avsnitt. Ja. ja. Lista in tre bok just nu. Eh, numero uno. Eh, jag ringer mina bröder. Av Jonas Hassan Kemiri. Pjäsen? Ja, den Nej. har den blivit en pjäs efter honom va? Ja, Är du tänker på kortromanen då. Alltså jag är inte så inläst på den nu då. Så tänker inte sitta och låtsas att jag är. Men jag trodde att, det var, att han skrev den först och sen att det blev en pjäs av den. För jag ja, men det om är så är det, ja. så är det Eller så var ungefär samtidigt. Ja, men eh, det, det, är ju, det är ju en person som jobbar med hög verkshöjd. Han är, jag gillar han väldigt mycket. Så skulle jag gärna vilja läsa något av honom. Jag har inte gjort det. Jag gillar honom, mer, honom väldigt mycket. Mer än eh, den här krönikan eller brevet som han skrev eh, i är Ja, precis. Och det är även med i den nya pocketutgåvan. då. Ja. Så Du vill ha, du lägga det? Nej, ja, jag gör det. redan. Okej. Okay. <laughs> ja, jo, jo, jag skrev min c nu och jag i kemi i litteraturvetenskap. Uh, jag är också förtjust i Monticor, ja. den romanen. Okej, okay, okay. mm. det ja. är väldigt bra. Mm. Så det den känns bra att vill läsa. Vi, vi fortsätter på listan. Den boken som jag läste och tyckte var bäst förra året. Den bästa boken jag läste förra året Det var Igelkottens elegans mm. Författare Muriel Barberry Hon har även skrivit en bok Som heter Smaken Jag vet ingenting av den Men eh, jag vill läsa mer av henne Okej okay. Och eh, där är Smaken Jag räknar med att den är väldigt bra Eftersom Igelkottens elegans var det mm. Känner, Har du läst Igelkottens elegans? Nej, men jag har två exemplar mm. ett, ett, ett av dem Har hushållet fått av mig Ja, men du, då visste du inte att du redan hade ett ex. Nej, men det köptes ju också på inrådan av mig. Nej, det gjorde du inte alls. Jag fick det i en bokklubb. aha Ja. Är det sant? Jag tror det. För jag hade för mig så här att uh, Mikaela en gång frågade vilka böcker är bra, vilka ska jag läsa. Och så skrev jag den och så, sen så fick jag för mig att hon köpte den då. och så Det så kan så säkert vara så. Jag ska inte säga att det inte är så för det kan säkert vara så. Minnet är underligt, vet du. Mm. Ja. Tredje boken. Fjodor Dostoevsky. Anteckningar från källarhålet Mm, classic. classic. Mm. Ja, det, ja. men precis. Det känns som att man ska ha läst lite av eh, Dostoevsky. Jag har inte gjort det. <laughs> så vi tar vi en, det. Ta <laughs> den kortaste boken jag har <laughs> Ja, så har jag resonerat. Ja. Ja, men vad fan, vi tar den. Vi tar Dostoevsky. Alright. Mm. Kul. Ja. <laughs> <laughs> Ulla Rosén har skrivit den Eller har översatt Nej, den Jaha, ja. okej okay. mm. så, blir... så bryter ju våran svit kvinnoförfattare då. Vi hade ett par, ganska många nu På rakarna Eller ja. två, två hade vi <laughs> Ja, ah, jag, jag minns inte Det är en enda röra I huvudet på mig nu vilka som vi har läst nu. Ja, vi har läst så himla mycket mm. Fjodor blir det för nästa vecka Det blir det Kul hon har hon precis mycket att säga om? Ja, det kan jag tänka mig. Båterkänner då. Ja, hej. Hej. hej.